när då var du som lyckligast. Jag brukar nog svara att det var när jag var barn. Alltså, sex, sju, åtta. Man hade inte så mycket bekymmer i livet. Man lekte mest. När var du som lyckligast? Uh, jag brukar tänka att det var när jag precis hade tagit studenten sommaren 2008. Så jag visste vad jag skulle göra året efter. Och all, resten har blivit låg som i ett töcken. Och jag trodde att det skulle bli mycket enklare än vad det hade varit Idag ska vi prata om lycka nämligen. På hjärtat är funkt. Och vi som pratar heter Ylva och Elin. Ja. Och ni är varmt välkomna. Alltså jag blir ju extra glad över att vi ska prata om lycka eftersom det var ett stort intresse, vill jag på säga, som jag hade när jag gick på gymnasiet. Nu låter det som att det var så här. Som att jag. Mer än någon annan strävade efter att bli lycklig. Så var det inte. Men jag, jag gjorde en film om lycka som projektarbete, Så då, då var jag lite så här. Jag tänkte väldigt mycket på det där med lycka. Under det året. Under tre. I gymnasiet. Och det var väldigt. Då jag intervjuade. Nu kommer jag inte ihåg hur många de var. Kanske fem olika personer. Om vad de tänkte om lycka. Um... Och... En sak som vi funderade mycket på tillsammans vad om lycka är... Vad är lycka liksom? Och där tänker jag är... Det måste vi ju reda ut här innan vi ens kan gå vidare. Mm. Bra idé. Äh, ja. Jag kommer ju inte fram till någonting liksom. Som, som, som alltid när man undersöker någonting. Men... <skratt> En, en sak som vi liksom i alla fall lyfte var, är lycka eh, vardaglig tillfredsställelse eller är det det här extastillståndet, du vet, när man är så här helt sjukt tok, lycklig? Mm. Någon sorts eufori skulle jag kanske kunna ah, vara. Det, eller? Ah, ja, det kanske är eufori. Ja. Mm. Så, så är vi, är vi liksom överens om att lycka. När vi pratar om lycka i det här programmet- är det den här vardagliga tillfredsställelsen vi pratar om då? Ja, det tycker jag. Det tror jag de flesta skulle skriva under på- att vi definierar det så. Och annars skulle man kanske prata om extas eller eufori. Ja. Men visst att begreppen blandas ju ihop. Ja, men i vårt program i alla fall- så skulle jag säga att det är vardaglig tillfredsställelse. Eller? Jo, men absolut. Jag håller med. Det, och det är också mer intressant att prata om- och är väl något som i alla fall i mitt liv är mer kanske vanligt förekommande än de här tillstånden eller, eller tillfällen av eufori. Jag pratade med en, en lyckoforskare när jag gjorde det här projektarbetet. Och han sa att det finns två förutsättningar för att vara lycklig. Eller att lyckan består av två komponenter. Dels subjektivt välbefinnande och dels livstillfredsställelse. Om jag kommer ihåg det här rätt så innebär subjektivt välbefinnande att man är nöjd. Mm. Och livstillfredsställelse livstill att man mår bra. Att man sina grundläggande eh, behov tillfredsställda. Mm. När du säger det här med nöjdhet så funderar jag på att nöjdhet och lycka... Det känns inte riktigt som man använder dem... Som samma sak. Men jag tänker att det är lite samma sak. Att vara nöjd är ja, men, så här, subjektivt välbefinnande. Eller vardagligt tillfredsställelse. Det är ju det. Men samtidigt så strävar man. Säger man någonsin att man strävar efter att vara nöjd. Säger man inte också att man strävar efter att vara lycklig. Uh, ja precis. Ja, men Det är det jag tänker så här: att folk har missuppfattat. Uh. Att... att um... Menar, att, att vi tror, det, var, det var ett annat tema i den här dokumentären dokumentäringen. Jag gjorde att, så här, vad är relationen mellan att vara lyckad och att vara lycklig? Eh, och liksom, Vi pratade om hur vi tror att vi måste vara lyckade för att kunna bli lyckliga. Eh, men, men enligt den här lyckoforskaren så är förutsättningen eh, för att vara lycklig är att vi är nöjda. Ah, okej. Okay. Och, och då kan man se det på två olika sätt. Antingen så ser man att ja, men jag kommer att bli eh, nöjd. Jag kommer att kunna nöja mig när jag har blivit lyckad. När jag har uppnått alla de här grejerna i mitt liv. Då kan jag vara nöjd och då kommer jag bli lycklig. Ja. Men vi kan ju också se att det finns en motsättning. Och det här är väl jag lite mer inne på nu. Att det finns en motsättning mellan att sträva efter att bli lyckad och att nöja sig. För att nöja sig handlar om att... Eh, sluta sträva. Kanske inte på alla områden men på, på de områden där vi kan identifiera att vi här, har en osund strävan. Ja, jag kan tro att vi blir lyckligare ju mer vi skalar av från ja. vårt liv. Jag, jag var en del ute i en stuga i skogen i somras och där kände jag mig väldigt lycklig. För att det var bara jag och skogen. Och det, det, jag återgår hela tiden till den här filmen. Det känns ju lite så här självupptaget och löjligt. Men, men där var det en, en person som pratade om så här. Ja, men hon pratade också om skogen och så här. Hon är lycklig därför att det är kravlöst. Mm. Och jag vet inte. Det kan också vara något så här jagande efter vind att längta efter det här kravlösa. Mm. Den här kravlösa den kanske Eller så är det sant Ja jag vet inte Tänker att det är olika för olika människor Också kanske mm. Men du pratade också om någon forskare som. Ja just det eh, Jo det var så här att jag lyssnade på Filosofiska rummet som är ett program som går på P1 eh, Och ett program tog dem upp just Lycka eh, Och jag tyckte det var ett väldigt intressant program så tics. Men jag minns inte allt Men det minns väldigt starkt som jag tänkt väldigt mycket på vad Han har skrivit en bok som heter Nextopia Om hur så här, människan jagar efter nästa grej hela tiden mm. Det handlar också om det här vi har pratat om att sträva Mm. Och då ska vi bli lyckligare på något sätt ja, Jag minns inte, om jag ska inte svära på att det var det här han sa Men då pratar han i alla fall om att Han hade undersökt människor jag vet inte exakt hur han har gjort Men bland annat människor för och efter De hade varit med om Antingen något som har gjort dem väldigt lyckliga Eller liksom som har varit väldigt bra Alltså vinna på lotteri kunde det kanske vara Eller på barn eller, ja. mm. Och sådana som har varit med om lite olika saker Mm. Och han såg det att, ja men visst, under kanske, jag vet inte exakt hur lång tidsperiod det var, men det var liksom inte ett år ens, utan snarare veckor och månader så förändrades livet och de blev olyckligare eller lyckligare. Men efter mm. bara en viss tid så hade båda liksom de här undersökningsgrupperna, man ska kalla dem, gått tillbaka på samma nivå. Mm. Så han menade, att vi lever på en ganska så här samma nivå. Sen finns det förstås olika. Det går inte att säga något generellt alla människor. Och det är säkert olika. Men att vi lever... Om vi kanske pratar om oss som har ett ganska bra liv. Som har fyllt upp de här masslovsbehovstappa. Först mm. att vi har mat. Och ja. våra grundläggande Eller behov tillfredsställa Att vi lever på en ganska jämlik nivå Att det går liksom inte att höja och sänka sig himla mycket. Oavsett vad som händer. Eller det tycker jag var intressant. Och på något sätt avslappnande. Också att... Ja men... Jag kommer komma tillbaka till där jag var innan. Alltså jag kan tänka det efteråt. Att om något händer något jobbigt. Så kommer jag komma tillbaka ändå. Mm. Eh, sen som sagt. Alltså det är självklart att. Det är en grov generalisering. Och att det finns saker som tror jag. Gör en lite, Väldigt väldigt länge. Eller lycklig väldigt, väldigt väldigt länge. Men ja, på något sätt ändå att man. Man förändrar inte livet så mycket som man tror. Ja, men det där känner jag igen att jag också har hört. Det ja. låter väldigt vettigt. Ja. Om en människa har liksom en, en stabil... Jag vet inte... En, stab, eller en en bra lyckonivå kan vi säga så. Eh, och sen råkar ut för någonting fruktansvärt. Så tänker jag att den personen har större förutsättningar att återhämta sig och ändå så här... Ja, men hantera det här hemska som hände på mm. ett sätt som gör att den personen kan återgå till, till eh, ja, men ett, ett bra liv med, med ungefär samma lyckonivå. Mm. Med, Medan en så här, person med en låg lyckonivå eller liksom en, en pessimistisk person kanske. Mm. Eh, om det händer någonting bra. Eller jag kanske igen mig själv i det. så här, det spelar, Ibland spelar det liksom ingen roll vad, hur mycket bra grejer det händer så är ändå, så ändå cynisk och bitter. Mm. <laughs> det här, men jag tänker att det handlar mycket om inställning Ja, det Inte bara tror jag, men delvis I Men kopplat till det här med att bli lyckad Och att vara lycklig så pratade du lite om hur, Vad man ska sträva efter sitt livet Perfektionism, sa du Ja, ja men precis jag, det, det var en bok jag läste <coughs> Eller som jag håller på att läsa nu det, det Hon som skriver den boken äh, Skriver att Perfektionism eh, är. Eh, jag kommer inte ihåg hur det, men, men perfektionism det är något som drabbar drabbar människor, eh, och, och Jag lider av det emellanåt också. Och hon hävdar då att det är inte är bra. Jag kan tycka att det är bra ibland för det får mig att uppnå bra saker. Men det är väl också en del av den här strävan efter att bli någonting, bli mm. en bra människa, bli lycklig. Jag tänker ju ibland att perfektionismen ska göra mig lycklig. Mm. Men hon säger att det är sanna, det som vi ska byta ut perfektionismen mot är, jag vet inte riktigt hur man säger det här på svenska, det är en bok på engelska. Så hon säger wholeness, som vi kanske kan säga helhet. Um, och och liksom att göra saker istället för att sträva efter att göra saker. Perfekta så ska vi stöva efter att sak göra saker Helhjärtat Och efter istället för att bli perfekta Så ska vi bli Hela mm. Jag vet jag... inte riktigt vad det mm. innebär Men det låter väldigt bra Ja nej jag, jag Någonting att meditera över Tänker jag, för att jag... Ja men det låter bra nej, Ja nej jag... Vi kan ju fortsätta klura på det Vad innebär det att vara hel Och göra saker helhjärtat Ja och det leder oss in på nästa Spår som vi tänkte upp hur, hur blir det en dag? Kanske rent konkret lycklig Jag har pratat med en vän om det här Vi pratade om att träna Jag tror att det var så vi kom in på det Och varför jag skulle träna eller inte träna För Jag tänkte så här, nej men jag Behöver inte <laughs> Men då så sa han att Genom att börja, han springer Eh, genom att börja springa så hade han höjt sin liksom, grundlyckonivå ett snäpp. Eh, mm. alltså, inte så att han blir lyckligare ibland bara när han tränar. Utan också att det handlar om att hela hans liv har blivit liksom, bättre. Mm. Eh, och Jag tänker på det att så behöver det ju förstås inte vara för alla. Men för honom var det så att, amen, att man också ju äldre man blir kanske. Man lär sig identifiera vad som gör en lycklig på mer lång sikt. Eller jag, jag tror att jag blir lyckligare och lyckligare för varje år på ett sätt och vis. Så jag lär mig det. Jag lär mig att om jag sover mm. så som inte ja. har Alltså till exempel en nöjlig grej. Så så mår jag bättre. Jag har lärt mig att om jag äter bra kanske. Ja. Jag har lärt, Äter regelbundet. Ja det är en sån grej. Ja. Och jag har börjat träna också. Jag måste erkänna att jag tycker han har rätt i det. Ja. Att, att på något sätt gör det mig mer... Det gör mig mer tillfredsställd på något sätt. Det gör mig inte mer euforisk. Det gör det inte. Men det gör mig mer eh, ja nöjd. Mm. Jag tillbaka till det ordet. Mm. Eh, men det, det här är ju sådana grejer som, all, som kanske stämmer för alla. Men jag tänker också att man måste så här, lära sig identifiera sin egen. Vad må jag bra av Och göra det. Alltså svårare än så kanske det inte behöver vara att vara lycklig. Nej, men jag, jag håller med men Jag tänker att det här är den här... En av de här två komponenterna Alltså livstillfredsställelse ja. Nu kommer jag på förresten var, Han heter Bengt Brylde Den här lyckoforskaren Om någon vill äh, käll, äh, vad säger man <laughs> Kolla upp Ja, äh, vara källkritisk äh, ja. Men, äh, Jo, livstillfredsställelse Att vi behöver det här Vi behöver träna, vi behöver äta bra Vi behöver sova ja. Ja, Jag äh, Jag bestämde I äh, i våras, eller kanske bestämde det för länge sedan, jag vet inte. Men så här att, att, om, att det alltid är viktigare att umgås med vänner än att typ, hålla på med skolarbete. Ja. Jag vet inte om det stämmer, men, men utifrån, utifrån en, en, en period då jag tyckte skolarbete var väldigt viktigt och tänkte att det skulle göra mig lyckliga att få 20,0 eh, i snitt på gymnasiet så så tänker jag nu att ja, men nej, men jag blev inte så mycket lyckligare av det så eh, ja, ja men eller, och det, vi pratade förra gången om förväntningar eh, Och jag tänker också att det handlar om det att så här, lära sig urskilja vad andra tycker man ska bli lyckligare av. och nu sitter vi och säger så här, att tränaren gör en lyckligare eller jag sitter och säger det men, ja, men, jag håller med. men det handlar väl lite också om vad, så här, vad jag alltså, att lära sig identifiera sina egna behov och särskilja dem från vad andra förväntas. eller förvänt ja Och inte bara säga vad andra förväntar sig av en utan också vad en tror att det förväntas av en. Ja, precis. Jag tycker det är svårt. Jag tänker att det är en av våra största utmaningar i, ja. idag för att andras liv. Ja. Eh, och, är så him och liksom mainstream förväntningar alltså himla tillgängliga för ja. oss i så här, sociala medier och bloggar. Vi ser hela tiden vilka typer av liv som folk väljer att eh, visa. Alltså jag, jag tänker egentligen att de här, det som vi ser som, det som vi uppfattar som andra människors liv är väl egentligen inte andra människors liv utan det är eh, dagens ideal bild mm. av vad ett liv ska vara. Mm. Men det tycker jag Ja, det gör det väldigt svårt att identifiera mina behov. Ja, men det är ju svårt. Men du, du har ju avstått från sociala medier. Är det delvis av den anledningen då? Ja, men absolut. Jag, jag har inte avstått helt. Men jag har så här... Jag vet inte, jag märkte att jag så här, sakta men säkert slutade twittra till exempel. För jag tyckte jag blev för störd av det ständiga informationsflödet som talade om för mig vad jag skulle tycka och tänka. Och kanske att jag tyckte... Tänk, kanske att jag tänkte mer på så här. Gud, jag måste hänga med eller alla nyheter. Allt vad som händer. Jag måste vara så, himla engagerad. Det, så här engagerad. Mm. Det låter jätteegocentriskt men, men att jag så här, inte kanske var så engagerad i mig själv. Och det tror jag att jag behöver Eller att alla människor behöver vara. Eller, inte inte engagerade i mig själv men så här, grundad grundade i mig själv. Så då och, och sen. Det är ett problem tycker jag. Men sen så här, och flödes är ett problem på ett annat sätt. Jag, jag hittade ett sätt att här, stänga av det så mm. jag inte behöver se det varje gång jag loggar in. Eh, jag, jag är intresserad av att hålla kontakt med mina vänner. Men att se det där ständiga flödet av information och av så glimtar ur folks perfekta liv. Det gjorde inte mig bra. Nej, mm. mm. nej men jag kan förstå att det... Ja, men också att man slipper lite av jämförelsen kanske. Ja, men det, kan, det är nog mm. det som är lyckan. Mm. Tror jag mm. ja, alltså så länge Jag Jag tänker på det Jag, jag känner mig lyckligare här ja. Jag bor liksom i en liten Ett litet litet samhälle Jag känner typ ingen här Jag umgås mm. till vardags med fyra andra människor mm. Och vi bor i den här kommuniteten Och jag känner mig lyckligare här Än vad jag gör i Stockholm mm. Till exempel och det tror jag att det är just för att så här, jag har inte så mycket att jämföra mig med, Jag ser inte så mycket reklam som uppmanar mig att vara på ett visst sätt. Mm. Jag, jag missar inga saker. Här, jag missar inga coola fester. Jag vet inte, när jag inte blir bjuden till saker så, så här, det är det inte för att jag är, är en dålig människa utan för att jag är här. Mm. Så hela, det är så här, jättemycket bra förutsättningar. för att ja. bli... Men det kan ju också handla om vad en själv visar upp. Eh, om jag får tänka på mitt eget liv att att sociala medier, ja, det ger en stress för att andra visar sitt perspektiv Men det gör ju också att jag, allting filtreras ju genom någonting. När jag gör något som gör mig glad, då tänker jag det här måste jag visa upp. Mm. Eh, när jag är på en fest som jag tycker är rolig, då tänker jag, och jag borde Instagramma det här. Mm. Alltså att avstå från sociala medier tänker jag också, eller avstå ja, eller vanta ner och vad just det. Att det kan handla om det också att en egen attityd, en egen lycka blir mer helgjuten och inte det där är bara för uppvisningens skull. Eller det är en anledning till varför jag skulle ha det mm. tror jag. Ja men absolut. För jag har, jag har ju det i mig på något sätt att jag har levt med internet och varit väldigt aktiv på internet sedan jag var 13 kanske. 14 kanske ännu mm. tidigare. Så det ligger liksom hela tiden i mig att visa upp. Men absolut. Det, vi pratar ju lite om så här, eh, Hur. Hur vi regisserar våra liv. Eller filtrerar våra liv. Ut ja. i sociala medier. Ja. Och jag har absolut använt Instagram. För, du vet. Det, det, är, det är så tydligt. Mm. Man kan ju till och med mm. välja. Så här ett filter för ja. en foto. Och gör att det ser lite trevligare <laughs> ut. Ja. Och då. då då uppskattar man ju bara vad andra tycker om ens lycka. Och inte vad en själv tycker. Mm. Och att, att lyckan inte blir på riktigt. För när man har så här broadcastat den. Ut I eten. Mm. Deppigt alltså. Ja. Det var en liten reflektion apropå sociala medier. Men en sak som jag också skulle vilja vända emot lite. Är det här uh, Carpegien-tänket. Prata lite om det. Alltså... YOLO. Ja precis. Jag pratar. Nej förlåt. <laughs> Men på sätt och vis så tycker jag. Alltså jag vill inte bara kasta bort det så För att jag kan tycka att det finns en poäng i det Men jag vet också en kompis Som var så besatt Av att carpa diem Eller ska säga, fånga dagen hela tiden att, att det blev en väldigt stress Liksom mm. uh, Och då, det var också samma Lyckoforskare tror jag uh, Som pratade om det här uh, uh, uh, Att man har en grundnivå Att han menade så här att Att leva i nuet Gör inte att man blir lyckligare Alltså att försöka leva nuet går liksom inte. Nej. Utan det är snarare så att när vi är lyckliga då lever vi i nuet. Mm. -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. En man... omvändordning liksom. Ja precis. Och det tycker jag verkar väldigt vettigt för att. Så slipper man ju det här stressen kring att så här. Och lever jag i nu nuet nu? Lever jag inte i nuet nu? nu? Mm. Och, och det är också så sant för att när man är olycklig till exempel. Då finns ju verkligen poäng med att inte leva i nuet. Då måste man mm. leva i framtiden. Ja. Om man, man lever i Fly lite. Ja, alltså om man ledde in i mitt hela tiden skulle man bli vansinnig också. Eh, det tycker jag fick mig att slappna av lite kring det här Carpa DM, DM, ja, grejen att, Eller och grejen att, så här. Ja. Och jag tyckte det var så sant också. Det stämmer verkligen. Uh -huh. Ja, uh -huh. jag har inte hört det förut. Det låter väldigt, väldigt bra. Jag blev fixa eh, insikt. Jaha. Och jag tänkte på det också att... Att när jag är lycklig, då, då tänker jag inte så mycket på framtiden. Jag tänker inte så mycket på frutna. det är jätteskönt. Ja. Ja. ja, vi vill ju vara där. Ja, men ja. sen om man, om man inte alltid är där heller så är det okej okay också. Ja. Uh, ja. Du, du pratade, det har lite med det här att vara. Ja. Eller att vara, liksom. Vi, ja. vi pratade lite om det här med att så här, vara upptagen. Mm. Eh, och att vara så här, vara själv och vara stilla och vad som händer då. Ja. ja, jag är ju ganska lagd för grubblerier och kanske inte ångest, men att tänka på väldigt jobbiga grejer. Och eh, i sommar så, så var jag i vår stuga som jag älskar. Det var så här, riktigt, det så såhär Norrlands sommar, fint. Åh, oh, härligt. Jättefint ja, och jag hade, jag tror jag visste att jag skulle börja läsa det jag skulle läsa, jag... Jag hade bra böcker, jag hade trevligt umgänge, alltså Jag hade du vet alla de här grejerna man skulle ha, mm. grundläggande sakerna. Och så mm. tänkte jag, men nu äntligen ska jag njuta av det liksom. mm. Det är ingenting som stör i den här idyllen. Och så la jag ner, med vår, vi har lite här en privat strand, inte riktigt privat, men inte så många andra där. Och i en solstol och skulle läsa någon bra bok. Och så bara kände jag så här: nej det här går inte. Det enda jag tänker på är hur meningslöst livet är. Det är som att jag tänker mer på livets meningslöshet när jag är lycklig än när jag är olycklig. För när jag är olycklig, då kan jag tänka på olyckan. Men när jag är lycklig, då kan jag ju, Då kommer jag ju liksom, vad är meningen med att vara lycklig? Det finns ingen mening med livet. så, så blir jag jättejätteledsen. Alltså det är ju... Det var faktiskt jättejobbigt. Ja det måste vara när du äntligen hör alla förutsättningar. Ja. Eller hur? Alltså, jag fattar inte vad som hände. Men, men du pratade om att du hade läst något. Jag tyckte det var väldigt bra. Skulle du vilja redogöra för det? Att, Vilket... Ja, det här att, man, att först när man börjar med att vara i så kommer man när man ja. tvingar av bruset liksom. Ja att... att ja. Det var en, en bok det är en karamelitnonna som har skrivit mm. den och, och och karmeliterna de, de spenderar ju jättemycket tid eh, om dagen i tystnad och i bön. Så mm. de borde ju vara så här, expert på det här. Och, och hon skriver om så här, vad, den här boken handlar om bön. Men, men jag tänker att folk som inte brukar be kan applicera det på, på andra typer av ställsamma aktiviteter. Mm. Eh, ja, och hon skriver ju om hur det till en början, precis som du säger, kommer vara jobbigt. Mm. Eh, och att målet någonstans är att, att liksom kunna kontrollera det här ständiga bruset mm. av eh, tankar i, i huvudet. Och komma till någon slags större insikt om, jag vet inte, vem, vem jag är. Ja, ah, hur som helst nu Och, och börjar så här försjunka i någon slags filosofiskt samtal med mig själv. Hon skriver så här Sanningen ska göra dig fri Men först kommer den att göra alldeles fruktansvärt ont Ja, jag vet inte Jag tycker det Men kommer man någonsin komma dit i vår upptagna tid Eller kommer jag någonsin komma dit Jag funderar på det Måste jag ta ett halvår innan jag inser hur bra det är med stillhet Jag tror att man måste öva sig på stillhet. Ja, för att jag, jag känner ju nu att jag mår väldigt bra mm. ja, och, Men det är ju också för att jag är upptagen hela tiden Precis, vad händer när du är eh, När du inte är upptagen Alltså jag har fått så svårt för att vara ensam mm. Det är det också liksom. mm. det, det känner jag igen Jag kände lite så i. Jag pratar ofta om mitt liv i Stockholm Som om det vore ett fenomen Men, men liksom det får väl symbolisera någonting större att då, då levde jag på något sätt ett liv som jag länge har längtat efter att ha. Det jag var upptagen. Jag hade mycket att göra. Jag var engagerad i mycket saker. Och sen upptäckte jag helt precis som du. Att jag kan inte vara själv längre. Jag får panik när jag är själv hemma i lägenheten. Mm. Jag, jag som alltid... Jag tror vi pratade om det här när vi pratade om ensamhet kanske. Ja, mm. det tror jag. Men det är jag mig som mig alltid är. har uppskattat att vara ensam och vara själv. Och göra saker i egen hand. Och nu kan jag inte göra det längre. Det är som... Mm. Som ett funktionshinder liksom. Mm. Det, är här, det är någonting i mig som, som gör att jag inte kan göra det här som jag mår bra av. Snyggt. Mm. Men jag vet inte, jag är lite kruvent kring det. För jag tänker ju verkligen att jag vill kunna vara ensam och stilla och vara lycklig. Men mm. jag tänker också att jag har lärt mig att identifiera ett behov jag har. Alltså mitt sociala behov. Mm. Och att det jag klart. kanske har uppfyllt det. Så jag är lite så här. Det är så svårt att säga nu om jag är lycklig på riktigt. Eller om det bara är någon sorts skimär, eller ska man kalla det? Någon sorts hägring ja, att, att, liksom, att det kommer gå på nytt snart. Men du, vet, så att... du vet en del liksom, ja. för, för, om man är lycklig på riktigt. Eller? <laughs> eller Men det kan man aldrig veta på något sätt, att man kanske bara accepterar att ja, jag är nog det. Det kan ju bli en strävan liksom åt andra hållet, att då ska, ska du sträva efter att vara ensam mer för att, att du tror att då kommer du hitta mer äkta lycka. Kanske ska nöja mig med att inte få vara ensam. Ja, för jag vet ju att jag kommer vara mer ensam än jag är nu. Alltså, är ju Och jag tror ju att tid för sig själv är ett godläggande. Ja, det tror jag också. Men kanske olika mycket för olika personer ändå. Absolut, absolut. Men, men det är en sak som gör att jag mår väldigt bra här tror jag. Eller det är en av anledningarna till att jag mår väldigt bra. Att jag spenderar väldigt mycket tid inte ensam. Det mm. tycker jag tycker det är synd att jag typ aldrig är eh, själv i ett rum- Förutom när jag går på toa. Men, men däremot spenderar jag väldigt mycket tid så här, i tystnad. Och, eh, jag har sett väldigt många av veckans kvällar. Och så sitter jag hemma i vårt rum och läser en bok. Skönt. Eller skriver dagbok. Ja. Och har det jätteskönt. Det är jätteskönt att så här, ha ett utrymme att göra det. Vilket jag inte kan sämna av att göra. När jag vet att så här, jag borde gå på det här. Jag borde träffa den här. Jag borde vara någon. För jag är ju in... Det är väl det också. men är ingen... När man sitter hemma. Uh. Om man inte instagrammar. Yeah. Skriver. Oh, jag har det så himla uh. Men det är ju återigen det här lyckad versus lycklig. Också. Uh. Okay. Men eh, jag tänker på det här. Att jag. Jag ser mig nu själv som. Olyckligare än andra. Eh, mm. eh, jag vet inte varför men. Det är svårt att jämföra också. Men, eh, en fråga är om vissa människor har större förutsättningar att vara lyckliga. Att vissa av. människor är lyckliga tror vi kan säga att ja, så är det. Men, av naturen liksom. Ja. Eller är det arv? Ja, ah, är... jag tänker att arv och natur. Eller det är liksom så. Här, ah. jag ja, tänkte, miljö. ja, det var det jag menade. Ja, liksom. så, det var, jag tänkte arv och miljö. Vilket är mest och vilket är det? Jag vet inte. Jag minns att du, du hade en teorin? Eller? Ja, just det. Att folk som, som ältar mindre Är ja, lyckligare Ja men kanske att jag Är väldigt lagd för grubbel Att grubbla mycket Men tror du att det är genetiskt Lägger liksom? det dina gener Att grubbla eller är det något du har lärt dig att göra Ingen aning Alltså sånt går inte att säga Men Bägge kanske Mm Ja, för det, det känns ju som att det blir mer och mer populärt att prata om till exempel depression som en, ett kemiskt tillstånd, jag på säga. så kanske man inte kan säga. Jo, ja. Men att det har att göra med den kemiska balansen uh -huh. i kroppen eller hjärnan, jag, ju, jag vet ju ingenting om sånt här. <laughs> nej, men nej, jag tycker också det är så här att... Jag kanske har räknat bort kroppen, men det är ju som vi pratar om där med träna och äta mm -hmm. och få vatten. På något sätt räknar man bort kroppen när det kommer till att bli lycklig. Ja, och att fasten fast spelar inte stor roll. Mm. Alltså tänk bara när ni har PMS liksom. Alltså det är en sak som jag upptäckte ganska sent. Efter sju år av män så har inte jag insett att jag mår dåligt för Jag får den. Eller alltså, förstår du? Ja, ja. Att, det spelar större roll än vad jag tror. Och Då tänker jag så här, men nu är jag deppig för att jag är deppig och för att jag är och, och Så bara, ja, jag börjar blöda nu. Ja, mm, okej, okay, det kan så där därför eller så. Jag menar eller hur men det var någon som skrev det på Twitter också så här, eh, jag vill dö, eller jag måste så dåligt så att jag vill dö. Och, Vad är det? Åh, jag kom på att jag var hungrig. Nu men är ja, bra. Och man pratar mycket om de här med endorfiner apropå att träna. Ja. ja. men det är, är inte det något som utsänds när vi tränar och äter choklad eller så här, äter god mat typ, när vi är förälskade jag tror när någon tar på en också Jaha, okay. så här på kroppen jag läste en när, när jag gjorde det här projektet vet du, så läste jag en superflumig bok om, som hette endorfineffekten och det handlade om så här hur, hur vi kan provocera fram ett ständigt flöde av endorfiner i kroppen det, det var en massa så här olika metoder. Så här att man skulle komma i kontakt med universum. Typ och sen, alltså vissa grejer var väldigt bra. Typ man skulle så här klappa på sig själv. Tror jag, och så här säga att man var bra. Och då var det själva det här klappandet som gjorde att så här man. Så här, jag, jag tror jag gjorde det ibland. så här, Om man börjar må så här panik dåligt kan det hjälpa tror jag, att man så här klappar på sig själv. Men det, det tänker jag på. att Apropå att trösta folk. Det borde man göra mer ofta. Mm. Om det är bevisat att det funkar för det. Tänker jag ofta när jag vill bli tröstad, då vill jag att någon håller om mig. Punkt. Säg inte ett skit, bara hålla om mig. Och då är det ju, det är ju säkert för den här effekten att man får. Ja, ja men verkligen, vi behöver ju vi behöver vi fysisk närhet. Det tänker jag. Jag tycker vi borde ta på varandra mer. Mm. Vi pratar ju mest om så här, liksom sexuell närhet tänker jag, så här. mellan par. Men, ja, ja, men precis att säga beröring som är sexuellt laddad. Men det behöver det inte vara. Det kan handla om Ja, jag tycker också att vi ska vara nära varandra mer. Mm. mm. Jag tänker att folk drivs in i förhållanden också på grund av att de har ett fysiskt behov. Liksom. Ja, de är det är på tillfredsställelse vilket är löjligt. Ja, men det tror jag också. Ja. Jag, jag tror inte att folk skulle vara lika hetsiga om det var mer okej att ja, krama och hålla om varandra. Och liksom, jag vet inte, pilla i varandras hår. Ja, jag har ju en teori, eller hade en teori, det, jag vet inte, att, att vi har olika eh, alltså, olika jämt av mm. som naturen har gett oss. Eller så kanske vi kan öva upp det. Jag vet inte, men... <hör> Jag tänkte att jag var en sån person som är väldigt ojämnt humör. Alltså jag kan bli väldigt, väldigt ledsen emellanåt. Men sen kan jag också på grund av att jag kan bli väldigt ledsen kan jag också bli väldigt, väldigt glad. Och sen tänkte jag att, att det här kanske var någon slags överlevnadsstrategi inser jag nu. Men jag tänkte att folk som är med så här jämne, mm. har mer jämnt humör är med så mer jämnglada. De kan aldrig komma till de där extashöjderna. För att deras liksom, den här grafen som är deras eh, humör är liksom helt... Rak. Ah. Nu, nu låter väl, jag borde ju kunna mer matematisk språk för den här typen av graf. Men, ja, ni men jag, jag tror att det är en ganska vanlig föreställning att det är så alltså att. De som mår dåligt mår bra. För att när jag säger så här att jag har lätt att bli deppad Då säger jag men du måste. Så... Ja, då säger ofta de så här. Men du blir så glad ibland eller du ja. På något sätt försöker man upp den. Tänker jag att man försöker göra den mer rättvis genom att säga så. Men mm. kanske det stämmer också. Men ja, jag vet inte. Jag, jag önskar mig på sätt och vis att jag var mer en jämn person. Jag ser mm. på av och sjuka på de som är mer jämna. euphorin är väl bra när det är bra. Och jag är väldigt euforisk ibland. Men det är så jobbigt när det är deppigt. <laughs> Absolut. Så, så tänker jag nog mer nu. Jag var så rädd när jag var att bli så stum. Nästan bli lobotonerad. Jag vet inte, det är också någon teori som jag kanske har ibland. Men som framförallt andra människor har. Att vi är olyckliga för att vi gillar att vara olyckliga. Eh, om jag bara skulle släppa taget om olyckan så skulle den lämna mig. Du sa att det inte går att. Äldsta lycka, jag tänker att det är, så här, det är inte riktigt lika okej att äldsta lycka. Alltså du vet, om jag skulle prata med dig om såhär, alltså, jag mår så himla bra. Jag skulle bli jättepropocerad. Ja men det är jobbigt att höra att andra mår bra när en själv inte mår ja, bra. Precis. Sen tänker jag att vi har väl kanske inte samma behov av att äldsta när vi mår bra. Det tror jag, Så tror jag det är definitivt det också. Du pratar om det här med att fastna i äldstande. Ja. Det tror jag är lätt att göra. Att, eh... ja, men det är ju också så här. Att, att det är ju på något sätt vad hela vår podcast går ut på på något sätt också. Att här, man pratar om de jobbiga grejerna och så går det över. Eller inte går det över men det blir bättre. Mm. Och egentligen ska man göra det liksom en gång eller några få gånger. Ja, och, och, och ja, ja precis. Men sen så, som sagt, jag är en ältande människa. Och att när man gör det för många gånger så blir det, går det för långt. Mm. Ja Men det blir så här tvångsmässigt Känner jag ibland Ja. Någon slags så här Jag vet inte Ja Alltså ibland kanske det är bra att prata om det lyckliga Just för att förstärka att man är lycklig mm. Det kanske ska bli bättre på det Att lyfta upp det lyckliga i livet Det är som att jag ofta Fokuserar på det dåliga För, för att det är med För att det är min Identitet om jag kanske var bättre på att prata om lyckan. Om jag var bättre på att Instagrama när jag är lycklig. Eller liksom, då kanske jag hade varit lyckligare också. Det är så här fake-to-make-it-grej uh. lite kanske. Så, så. Jag har ju praktiserat det. Ganska regelbundet. Jag vet inte om det har gjort mig lyckligare. Nej. Jag, jag, men jag tänkte också... Jag är glad att du... Um, jag Instagram höra ja. för jag tänkte också Hela. gå tillbaka till det. Att det kanske är just det vi gör. Vi ältar bara att genom att så, Instagram och blogga och twittra. Ibland känner jag det finns så mycket forum att uttrycka sig i för vi blir helt stumma. I, i, liksom, det räcker inte med att säga till en kompis att vi har det bra. Allt här. Vi måste bastmera ut det. Får jag citera en sak till? Jag, jag läste. Dorothy Days självbiografi och hon, hon pratar eller hon skriver om hur hennes hon och hennes syster pratade om sitt dagbokskrivande. och så skriver hon att recording happiness made it last longer we felt and recording sorrow dramatized it and took away its bitterness. Alltså att genom att <clears throat> att dokumentera lyckan så så gjorde de att den höll längre. Och att genom att dokumentera sorg så, så här, dramatiserade de den. Och, och bitterheten i sorgen försvann. Det tänker jag, just det där sista tänkandet vi gör mycket i den här podcasten. Pratar om sådana grejer på ett sätt som gör att det inte känns som att de gör lika ont längre. Ja, det tycker jag är jättebra. Men jag kanske borde bli bättre på den första delen, tänker jag. Att eh, dokumentera min nick också. Ja, Kanske. Jag, jag är dock i en dagboksfärg, men på Instagram, jag vet inte. Det, det, det spiller ju så lätt över i så här bekräftelse, mm. att söka bekräftelse hos andra. Och det tänker jag kan ja. aldrig, aldrig tillfredsställa. Oss. Men kanske ha någon sorts lyckodagbok för en själv då? Typ. Mm. Mm, ja. ja, men kanske. Eller skriva dagbok överlag, kanske. Jag tänker på särskilda böcker som säger att man ska se dag och pappa idag och att skriva tre saker som är bra. Men en annan sak just med det här. Det känns som att vi går runt och runt i, i samma grej men jag vill ändå säga det om det här med, med att Instagramma sin lycka. Det handlar ju inte bara om att jag söker bekräftelse. Det handlar om att det skadar andra tror jag i en viss mån att se. Ta del av mitt mycket regisserade liv och riskera att tro att det är mitt sanna liv. Och så är vi där igen med det här vi pratade om innan om att så, jämföra sig med andra och jämföra sig med andra socialbilder och inte kunna leva upp till det. Ja. ja, det är så sant. De som är närmast den ser ju både de lyckliga grejerna och de olyckliga grejerna. Men de som bara ser en internetprofil, mm. ja, det är ju bara en sida. Eller det kan, det kan vara fall. Och ibland umgås vi ju mer med folks internet. Eh, ...internetidentiteter... ...än med deras riktiga jag. Ja, så är det verkligen. Det kan bli. Vad, vad ska vi dra för slutsats av det här då? Sluta jämföra dig... ...med andra... ...alltså ständigt. Oj, eller lät jätteklyschigt. Jag tänkte också säga. ...våga vara lycklig... <laughs> Nej, okay. Jag vet inte vad vi kan dra för slutsats Faktiskt. En sista grej som vi skulle kunna fråga Er som lyssnar är Måste man vara lycklig? Nu har vi pratat om lyckan Eller förnöjsamheten Eller vad nu vill vi kalla det som ett, ett mål i livet Men mening i livet nästan. Men det är det enda målet och meningen i livet att vara, måste lyckliga. Vi vara lyckliga. Är det ens en idé? Ska vi sluta försöka? Ska vi bara nöja oss? <laughs> Någonstans tänker jag att så här, vi kommer bli lyckliga när vi slutar sträva. Det var ju lite av, av slutsatsen eh, i min film också. Så men lite att, att, att, att det sa i början av den här podcasten att så här, det är en motsättning mellan att sträva efter att vara lyckad och att nöja sig. Som vanligt, twitta gärna, skriv gärna. Så ses vi nästa gång, eller hörs snarare. Och nästa gång kanske det blir en live-inspelning då istället. Så vi får se lite. Ha det bra tills vi hörs nästa gång. Ja, Hej då! bye, -bye.